Минавам на втората лекция Индийската мъдрост. Бъди смел, но без дързост. Бъди герой, но без самохвалство. Говори приятно, но не ласкай. Оранжевите дрехи не правят монаха. Сабята убива само веднъж, а услугата много пъти. Украшението на човекът е мъдростта. Украшението на мъдростта е спокойствието. Украшението на спокойствието е смилостта. Украшението на смилостта е мекотата. Умът е миналото. Умът е бъдещето. Но в реалността не съществува ум. Чрез непривързаност умът престава да съществува. И казва Яджнавалкия, понеже скоро стана въпрос там в София, ме за медитацията. Я съм говорил, след време пак ще говоря, но на дълбоко ниво не съществува медитация. Вижте какво казва Яджинавалкия. Наистина е така. Не съществува медитация, а само изчезване. Когато се случи изчезването, тогава къде е медитацията? Къде е медитиращият? И казва още Яджинавалкия съществува само безкрайност Природата на Брахман на Абсолютът е безкрайност Безкрайността е отвъд блаженството Тя не се ограничава Брахман сияе в безпределното Твоят Брахман няма тяло няма тела той има само безпределност. Брахман не е нито обвързан, нито свободен. Брахман е безпределен. Ние мислим, че световете и хората съществуват. Съществува само Абсолютът и Брахман. А световете и хората живеят и умират. Всичко живо е в Него. Всичко умиращо се връща при Него. Защото всичко е само Той. Абсолютът. Брахман странствува единствено в Абсолютът. Когато си в Брахман, в Духът, Брахман е в Абсолютът. А когато си в Абсолютът, не търсиш вече истината. Тя е погълната. Тук има само пълнота и безкрайност. Тук всичко друго е погълнато, включително истината. Този Брахман е пуст откъм светове. И поради това преизпълнен с Абсолютът. Брахман няма слова за обяснения на Абсолютът, защото бездънното е необяснимо. Абсолютът навън е велика Божественост, а навътре велика бездънност. Тук Брахман е като онемял. Брахман е велик, той е живото вътре в животът, но той не търси живота. Той търси тайната на себе си, която е в Абсолютът. Така той се храни с неоткриваемото. Вселената е външното, Брахман е вътрешното. Но Брахман търси във вътрешното, най-вътрешното и това е Абсолютът. Брахман знае на къде да странствува, защото той знае своята нероденост. Океанът не изглежда голям, но капка изтляваща е той пред погледът на Абсолюта. Ако познаеш Брахман, как можеш да тъгуваш по Вселената и световете? Ставаш неспособен на тъга. Защото Брахман търси единствено Абсолютът и чрез него осъзнава своята нероденост. Брахман е син на великата нероденост. Брахман, т.е. духът в нас, чистия дух, се отрича дори и от чистото вдъхновено съзнание и започва да търси неговият происход в нероденото, което е невдъхновено съзнание, а върховно бездънно съзнание. В Абсолютът няма изгрев и залез, защото кой ще му изгрява и кой ще му залязва. Той е дал нещо от себе си на изгрева и залеза, но той ги превъзхожда. Брахман не живее в световете. Той е потопен в абсолютът. И поради това той е сроден с таинственият покой и безметежност. Дотам е пределът на Брахман, дотам е неговото изумление. Природата на Брахман е чист извор, но абсолютът е който тече в тази изворност. А Брахман е сроден с него и се наслаждава, но това не е блаженство, защото блаженият се наслаждава на своята хармония. А в Брахман Абсолютът се наслаждава на себе си. Блаженият е съчетан със своята душа. Има блажени, които са съчетани със своят брахман, със своят дух. Но чистият брахман търси нещото отвъд себе си. Така той се отделя от блаженството и навлиза в Абсолютът. И пробуждането и невежеството са чужди за брахман. Чистият брахман ги превъзхожда. Той е скрит в Абсолютът.